Він був дещо розповнілий, обличчя ретельно випищене, з рожевим відтінком шкіри, мову юнака. Як видно, він дбав про своє здоров'я, бо виглядав доволі здоровою людиною. Каганович змальовував далеке майбутнє, коли колгостні села засиплять радянську державу горами збіжжя, котрі можна буде порівняти з донецькими териконами, і це завдяки саме гіллястій пшениці, що на одному стеблі викидала по кілька колосків. Як було не вірити Кагановичеві, коли снопик тої пшениці стояв перед нашими очима? Правда, більше я її ніде ніколи не бачив. Звідки вона взялася на столі Кагановича? Можливо, хтось назбирав той снопик із випадкових мутантів по всій Україні. Мабуть, при повторній сівбі мутанти відразу ж розщепилися, продовживши рід одноколоскової, а не гіллястої пшениці. Я цього не знаю і чогось певного твердити не беруся. Знаю лише те, що людство досі годує одноколоскова пшениці. Іншим об'єктом свого красномовства господар кабінету обрав самохідний комбайн, про який ми тоді навіть не чули. Промовляв Каганович майстерно, слухати його було цікаво, бо цього разу він навіть не згадував про смертні гріхи української літератури. Виявив він також тонке розуміння поезії. Добре пам'ятаю його фразу – Безумовно, раціоналізм убиває поезію Але в прозових творах часу-часу можна і треба згадувати Про керівну роль партії Після всього сам себе похвалив як майстра В жанрі ораторського мистецтва Розповівши епізод, як своїм палким словом Приборкав натовп, що готовий був роздерти комуністів на шматки А на сам кінець лишилося хвилин 20 для вільної бесіди Каганович передав подяку від Сталіна за його роман про проності. Потім зауважив, що молоді письменники кепсько задягнені. Наказав уже згаданому Литвину подбати, аби ми змогли пристойно вдягнутися. Відтак запитав про інші потреби. Я наважився поскаржитися на житлові умови. Всі ми, крім Гончара, жили за містом або наймали кутки чи кімнатки у перенаселених комуналках. Ганович обіцяв з'ясувати можливості стосовно житла, але ця наша проблема, мабуть, його більше не цікавила. Принаймні, ніхто з нас житла не отримав. Лише я вже дав оцінку своєму виступові проти Максима Рильського. Та, мабуть, слід згадати, що ця оцінка була обнародована набагато раніше, у моєму слові на з'їзді Українських письменників. Тепер уже не пригадую, на якому саме. Я говорив тоді не тільки про Рильського, а й про свою діяльність на посаді відповідального редактора журналу «Дніпро», коли в ньому була надрукована розгромна стаття Хінкулова, що називалася «Чому літають ластівки». Навіть цей ліричний вірш Рильського, такий людяний і мудрий, тодішня критика розцінила як ідеологічну диверсію. Каятися завжди важко, отож мені було нелегко засудити свої вульгаризаторські наскоки на одного з найбільших майстрів української поезії. Широко і повно я розповів про це у своєму виступі по радіо «Свобода» після виїзду за кордон. Не пригадую іншого вчинку у своєму житті, за який мені було б так соромно, як за цей. На жаль, я ніде ніколи не чув, аби хтось із моїх колег виступив із каяттям – що брав участь у погромі провідних українських літераторів під безпосереднім керівництвом Кагановича. Та я вже казав, це справа їхнього сумління. А мої сімейні обставини чим далі ускладнювались. Одного разу Ірина приїхала з Юрасем до мене на роботу в сльозах. Ми вийшли з видавництва в той самий сквер, де не так давно я розмовляв із Натаном Рибаком. Ірина все ще плачучи розповіла про тяжку сварку з матір'ю і доволі категорично заявила, що більше не може жити з нею під одним дахом. Я заспокоюю її як міг і пообіцяв підшукати кімнату в Києві. Мені також погано жилося в тещі, передовсім тому, що поїздки на роботу забирали багато сил і часу, та й поранення нагадувало, що такі щоденні мандрівки не для мене. Я почав шукати кімнату в Києві. Пошуки зводились до того, щоб читати оголошення, які розклеювалися на стовпах та на стінах кіосків. Мені поталанило. Незабаром знайшов невеличку кімнатку на вулиці 9 січня. Як і в Бучі, кімната опалювалася залізною пічкою-буржуйкою. Не мала і десяти квадратних метрів площі. Ліжко я змайстрував із дощок, а писав на незграбному кухонному столику. І все ж таки настрій у нас був добрий. Ми стали киянами». Наприкінці 47-го року ми з Андрієм Трипільським вилетіли на літературні виступи до Ужгорода. Місто справило на мене прекрасне враження, мабуть, своєю близькістю до Європи, що відчувалося у всьому – архітектурі, побуті, поведінці городян на вулиці.